Egun Egunon, Patsixabier? Egunon, bai. Doktore tesiak Espania, Frantzia eta Euskal Prentxataz jartutendu, baina gu batez ere Ego Euskal Herriko Prentxan zentratuko gara. Aizuzen ere, Hego Euskal Herriko Prentxan, batez ere Euskal Prentxan abertzalean esango genuke, Espainiako itzulia eta Frantziako turra ez dira modu berdinean tratatuz. Hori zergatik izan den edo galetzen bagen izuke? E, bai, nik uste dute e, sekretua ez da... Horren beste Euskal Prentzarenan, ikustu sekretua Turrak e, bere baitan daukala. Hau da, Turra normalean balio izan du Frantziar Estatuan identitate lokala eta nasionalaren arteko zubila na e, egiteko. Esta? Gauza biak ustartzen e, zaiatzeko tresna izan da. Eta hasiera mm, batetik, terketa moduan, Turra berea da esarri zen e, nazioko kirolek italdirik... E, ezagunena bezala gero eta estaldudaran mediatiko zabalagoa erakarriz. Hori abia puntu txat hartuta, eh, turrak kriston nospea hartu zuen, eta horrek bere isla izan zuen ego euskal herrian. Da, turra bihurtu zen munduan zehar, era ez organizatuan, hau da, ez da NBA edo ez da Futbol Liga bat, eta eh, urtean behin egiten den eh, ekitaldirik, ospetsuena edo importantena. Eta eh, esan bezala, horrek bere izan du eh, Euskal Herrian, eta nik goratzen naiz, beti eh, eginen, eh, horreko adibidearekin eh, segituz, eh, zer egiten zen. Porra bat, ez dakitak gaur egun naizen eh, segitzen duten egiten, horra rapatzen nauzu, porra bat, mm, egiten zen eh, turrari buruz, Baina ez aldiz, e, italiako giroari buruz edo espainiako itxuliari buruz. Hori hori alde batetik eta horgun, e, nik uste dut beti e, Pirineo, Pirineoak e, Euskal Mendiak ere izanik, e, beti nola baiteko txikimendu bat izan duela Euskal Herriko e, saleriak e, turrarekiko. E, Euskal Herriko jendeak, Euskal Herriko jendeak, eta baita Ipar Euskal Herrikoa mugitu egiten da Pirineo Eretara joateko, etapak bertan ikusteko, Euskal Txirindulariak, eta Txirindulari guztiak oroar, e, buntzatzeko ba, edo, edo zaiatzeko bentsat, eta nik uste dut horregatik ez, ez berdina da ikuspegia, ez da ikuspegi nazional batetik e, abiatuta, baizik eta ikuspegi E, Orokor bat e, turraren garrantzia kontuan hartuta. hori da nire, nire teoria edo edo horrela ikusten dumi. Bikain, bikain. E, esan duzun bezala, gainera ipatuzu, ba hori, e, Iparra Euskal Herrian eta Garantzia Baudela, eta horretara e, nator hain zuzen ere, Frantziako e, turraren, antolakuntzaren ikuspe diti jarriko gara, esango dugu txamponaren beste aldetik. Bueno, Prentzak alano latratatu du, baina gehiago nazio identitatearen... E, barruan, Frantziako turraren antulakuntzaren ikuspegitik e, nola tratatu da Euskal Herria? Pentsa dezakegu, ba, bai, Iparra Euskal Herria Frantziako beste lurralde bat bezela, baino atera izan da turra donostiatik eta e, datorrenean bilbotik aterako da. E, Frantziako turra hori, antolakuntzak nolako ikuspegia du e, Euskal Herriarekiko? E, nik uste dut, e, Le Grandeur de la France e, baitan e, kokatzen duela... E, Euskal Herria, bai, Euskal Herria, bai, Ipar Euskal Herria. Turrak, e, zer egin duen, ba, aziera batetik, markatu zituen ibilbideak, e, gutxi gara bera, zirkurlarrak ziren, e, gehienetan Pariz, e, abia puntua eta el Muga, eta horrekin batera, saiatu e, da beti, E, frankofoni izeneko edo frantziartasun espiritu hori e, mugaz gaindi esportatzen, ezta? Eta Ordun dun, e, hor, tezian, e, abeste gauza batzuen artean, ba, ipatzen da nola, lehen da turra frantziaren mugetatik e, irten zela, zuitzan izan zela, mm -hmm. mila benatzen edo eta zazpian, hau da, eren egun. Eta hor dun, e, hortik aurrera, e, importantena, Ez, ez da izan eh, nondi pasatzen zen, baizik, eta zer zer pasatzen zen, nola bihurtzen zen eh, jai nasionala, eh, frantziar estatuan, eh, turralena, eta puntu horretan nik uste dut eh, beti begirunez begiratu duela eh, euskal nazi identitatea edo euskal izaera, baina ez, eh, ez du bereziki eh, Beste traturik egin, ezta esan nahi dut. E, turrari berdin saiola, Euskal Herria, joatea Hego Euskal Herritik heateatzea, edo erbere etatik atatxea, edo Litzetik atata, hori, hori esan nahi nuen. E, Beaientzaat hori da produktu konmerzial bat ez, ez dugu astu behar Turra bere historiann zehar batzuetan eta nik uste dut gaur egun ere olako gutxuri duela baturrak e, zer egin du eh e, edo etapa kasteko hiri herriak ondo antolatu ditu baina ondo antolatu ditu eh interes ekonomikoengatik batez ere Hau da, balneario bat duzu eta promozionatu behar baduzu, ba behar bada hortik eh, abiatuko da etapa edo hortik ailegatuko da. Eta hori garesti ordaintzen da. Ora hirieek garesti ordaintzen dute eta Bilboko kasuan garesti ordaintuko du seguru 2023an. Hori, hori horrela da. Horregatik, eh, azpimarratuna izan noen eh Estela interes eh, geografikoa izan edo turismoa baizik eta izan da ekono, ekonomiko bat eh, nagusiki. Ados, ba, bueno, azken finan esan duzun bezala, interesa turra, bo, turrari berdintzaio nundik ateratzen den, baizik eta herri horri horreri inportaz aio turra bertatik ateratzea hori izango litzateke. Horrek argitar bihusten du, eh, kanpoti behiratuta zonolako garrantzea duen turra bera. Hori da, hori da. Eta orain berriz ere txamponare buelta emanta esan dugu, ba, euskal bo, prentxan garrantzi undi izan dara, baina prentxan izan dara euskal gizartean e, garantzia undiko edo bainzat atxikimendua undia e, erakutsi zaio frantziakoturari agian esan dozun bezala ba, e, itzordu bai, etakoa delako kirol maian, baina E, Euskal Txirrindu asko izan dira arrakastatxuak e, turrean, ala nola marino lejarreta edo ta indurain, horrek ere lotu du e, gizartea eta baite Euskal Prentxea turrari? E, bai, hor e, tezian... E... Azpin egiten da fenomeno bat, e, eta da Euskaltel mm, fenomeno bat. Bueno, e, e, oro har Euskal Herriarekin lotura nabarmendua izan dituzten e, turrak, e, aipatzen dira, mila bedatxin talarroetamabikoak, e, donostiako irtendakoa, eta bimila eta batean hori e, espreski ari nintzela, Euskaltel taldearen debuta e, egin zuenetakoa, ez da? Orduan... E, Euskal Tele debuta zuen 2011ean eta nahiko bitxe izan zen ze nahiz e, eta marka ba, batizan eta barkiguo azken igabeteotan Euskal Teleen inguruan egon diren etabaidak eta tirabirak e, nahiz eta e, marka batizan e, euskal xalek berehala identifikatu zuten e, euskal selekzioa bainitzen E, eta hori oso bitxea da, ze asfaldin e, turra ja esen korritzen herrialdeka e, edo estatuetako selekzioekin, ezta e, baina ala eta guztiz ere jendeak ba, bere burua identifikatzen zuen euskal telekin ba, behar bada euskal txirrindulariak zeudelako euskal herrian azitako txirrindulariak zirelako eta orduan Eh, horrek ere berera gina izan zuen eh, justu eh, tesiontan el mugatxat eh, jarri dugunda arte, hau da, bimila eta mairuko turrean eh, tur horretan eh, Euskal Telek agur esan baitxoen ez eh, Ordun hori behar da, Eh, Interesgarria litzateke aztertzea, beste tesi batea, baina niki ya ja ez dauka temporari <laughs> beste tesi bat egitea, bakarrik euskalteli buruz, baina oso polita litzateke aztertzea, ibilbide hori nola uztartu diren Interes Komertzialak eta nazio identitatearekin loturikoak zi oso interesgarria ordu luzetan honen inguruan hitz aritzeko baina guk ere tamales e, denbora murritza dugu alaxe. halaxe ateaere irekita utzi duzu, Euskal euska diren inguru beste tesi baten norbaitek egin dezan adian norbaitek lekuko hartuko du eta besterik gabe placezerra handi bat izan da Patxi Xavier Fernández heben Euskal irrratietako mikronetan izateagatik eta benetan 1000 esker. es zuei no, eh, biddazeagatik.